Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen sanoen: Mooseksen istuimella istuvat kirjan oppineet ja fariseukset. Sen tähden, kaikki mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää. Mutta älkää tehkö heidän tekojensa mukaan, sillä he sanovat, mutta eivät tee. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja. Ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset katselisivat heitä. He tekevät raamatun lausekotelonsa ledeiksi ja vaippansa tupsut suuriksi. Ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etummaisia istuimia synagogissa. Ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä Rappi. Mutta te älkää antako kutsua itseänne Rappiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän isänne, hän joka on taivaissa. Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. Vain joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä, sillä itse te ette mene sisälle, ettekä sallin meneväisten sisälle mennä. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet, tehdäksenne yhden käännynnäisen, ja kun joku on siksi tullut, niin te hänestä helvetin lapsen. Kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette. Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte, jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään, mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valansa sidottu. Te tyhmät ja sokeat, kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää? Ja, jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään, mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valansa sidottu. Te sokeat, kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää? Sen tähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta. Mitä sen päällä on. Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta, ja hänen kauttansa, joka siinä asuu. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta, ja hänen kauttansa, joka sillä istuu. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut. Kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia. Ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä onkokultaisuutta ja laittomuutta. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita, ja sanotte, jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen. Niitä siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. Täyttäkää siis te mitta. Te käärmeet, te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Sen tähden, katso, minä lähetän teidän tyköne profeettoja ja viisaita ja kirjan oppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiin ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagogissanne ja vainoatte. Kaupungista kaupunkiin, että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuorotettu vanhurskaan aapelin verestä, sakariaan, varakkiaan pojan vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille, tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat lähetetyt sinun tykösi. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle. Mutta te ette ole tahtoneet. Katso teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, sillä minä sanon teille. Tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.